Вони лякливо розплющили очі. Сивоусий козак сидів на залитому водою сидінні і кресав вогонь. Страшна водяна гора біліла і пінилась, і ревла далеко позаду. А на тому водяному гребені тільки чорніли та пірнали інші чайки, які переправлялись ще через страшний поріг. Тут вони помітили, що на правому березі ріки біля самої води і на кручі ліпилося кілька коренів і хаток а коло води стояли люди і махали шапками. Біля самого берега були прив'язані невеличкі човни душогубки, а деякі з двома чи трьома грибцями в них хиталися на воді недалеко від берега. Раптом на задніх чайках почувся крик. Спершу не можна було розібрати, що саме. Та незабаром крик долинув до передньої чайки. Задню чайку перевернуло. Байдак потопає. Рятуйте, братця, рятуйте, хто в Бога вірує. Справді, Нижче порога серед пінестих валів і бурунів чорнів потопаючий човен. Він то пірнав у воду, то виринав. З води то тут, то там з'являлися козацькі голови. Це потопаючи, мужньо боролися із смертю. Перекинуту чайку крутило і не сломав тріску. Тієї ж миті від берега відокремились усі невеличкі човники і стрілою помчали навперейми потопаючим. Дехто з потопаючих сильніші і досвідченіші пливли їм на зустріч. Чайки теж повернули проти течії і вдарили веслами по спіненій поверхні ріки. Усі поспішали рятувати потопаючих товаришів. Весь Дніпро, здавалось, вкрися чайками й маленькими, надзвичайно верткими човниками, душогубками або дубами. Потопаючі відчайдушно боролися з водою, яка швидко несла їх униз. Їм кидали ще й вірьовки, простягали весла, ті приймали цю допомогу і хоробро трималися на воді. Інших течією несло просто на чайки й душогубки, і вони чіплялися за краї, за весла. Деякі вже знесили них у боротьбі з лютою стихією, що ледве трималися на воді, товариші, перехилившись чайок, хапали за чуб, за сорочку і втягували на борт. Перекинуту чайку також перехопили і прибуксували до берега. Вся флотилія, закінчивши витягати з води потопаючих, збилася докупи і також пристала до берега. Козаки вискакували з чайок, кричали, сміялися, як діти, струшувалися, штовхали один одного, перекидалися через голову, а хто й крутився колесом на руках і на ногах. Потерпілі вкидали з себе сорочки й штани, вішали їх сушить на дерева та кущі або розстилали на камінь. Той жалівся, що в нього пропала шапка, другий позбувся люльки і кресала, у третього пропали чобута, а у того й штанів чортма. — Та чи ж усі козаки живі, панове? — опам'ятався московський чоловік пандяк. І справді, перелічити себе козаки й забули. Шапки та чободи лічать, а чи усіх голови, про те й байдуже. Ану, вражі діти, ставай лавою, я вас перелічу. скомандував сивуусий козак з передньої чайки, якому нарешті вдалося знову запалити свою люльку. Лавою, хлопці, ставайте лавою, кричали самі потерпілі та інші козаки. Ставайте всі й голі й босі. Усі стали лавою. Сивоусий козак почав лічити. «Це голий раз, це боси і два!» — розлігся регіт і перервав козацького контролера. «Це куций раз!» — реготали козаки. «Хіба ми воли?» «Та чекайте, вражі діти!» — гукав на отаман і знову починав лічити, вже не згадуючи голих та босих. На останньому він зупинився і руками розвів. «Ова!» «Одного нема. Було тридцять, а стало двадцять дев'ять. А сто копанок!» «Братця! Одного козака не вистачає! Пропав козак!» Загаласували всі. «Хто пропав? Кого не вистачає?» «Та я ось тут!» – озвався хтось. «І я, хлопці, тутечки. Кого ж нема? А Кат його знає? Лічи і знову, може, і знайдеться козак. Не пропав! Як це пропав? Козак не голка, не пропаде!» Знову перелічили, знову одного бракує. «А матері його сто копанок чертів! Нема козака? Та кого ж, хлопці?» «Та озовись, сучий сину, хто пропав!» Реготон відповіли козаки на цей поклик. То гукнув козак Хома. Він вважався у своєму корінні селачем, та був налиху собі придуркуватий. — Хова, Хомо! Як же він озветься, коли він пропав? Потонув! — зауважили недогадливому Хомі. Хома тільки по тилицю почугав, і справді як йому озватися? Е, — та пропав же Харко-лютий, — згадав Хома. Він ще мою люльку курив. Е-е, пропала моя люлька. Усі поглянули кругом себе. Справді, не було харка. Усіх обличчя зразу посерйознішали, козаки познімали шапки і почали хреститися.